Серце і система кровообігу Серце працює, як м'язовий насос у грудях, перекачуючи кров по організму. Якщо воно зупиниться, припиниться і життя. Серце схоже на м'язовий мішок з чотирма камерами. Воно перекачує кров в організмі по мережі артерій, вен і капілярів, так званій системі кровообігу. Кровообіг При скороченні серцевого м'яза Кров виштовхується в артерії, які розносять її по організму. Коли м'язи розслабляються, кров по венах повертається до серця. Кожен цикл скорочення і розслаблення відповідає ударові пульсу. Невтомний трудівник Серцевий м'яз людини працює без зупинки протягом усього життя, стигаючи скоротитися понад 2,5 мільярдів разів. У середньому серце здійснює – 70 ударів за хвилину. Причим частота пульсу залежить від віку і стану здоров'я. З кожним ударом серце перекачує приблизно 70 мл крові. Оскільки в організмі всього близько 5000 мл або 5 літрів крові, уся кров проходить через серце за хвилину. Під час навантажень організм витрачає більше енергії і кисню. Тому серце б'ється частіше і перекачує більше крові з кожним ударом. Серцевий метроном. Скорочення серця починається з маленької ділянки в стінці правого передсердя. Це природний метроном серця. Він надсилає сигнали стінкам усього органа, примушуючи їх скорочуватись. Роботою серця керують мозок і гормони, особливі хімічні речовини, які містяться в крові. Якщо розмістити на грудях людини електронні датчики, вони запишуть електричні сигнали серця у вигляді графіка на електрокардіографі. Ілюстрації Два насоси Серце являє собою систему з двох насосів, розділених м'язовою перетинкою. Правий насос одержує по венах бідну на кисень кров, і надсилає її по артеріях до легенів, де вона насичується киснем. Потім кров повертається до лівого насоса, який розсилає її у всі куточки організму. Будова системи кровообігу Сонна артерія Аорта Легеневі артерії Ниркова артерія Клубова артерія Стегнова артерія Великого мілкова артерія. Шкірні вени ноги. Стегнова вена. Клубова вена. Ниркова вена. Легеневі вени однієї легені. Верхня порожниста вена. Плечова вена. Яремна вена. Плечова артерія. Будова серця. Легеневі вени. Легеневі артерії. Верхня порожниста вена несе кров з верхньої половини тіла. Кров, що надходить до голови. Аорта несе кров до клітини тіла. Легеневі артерії. Легеневі вени. Клапан. Ліве передсердя. Праве передсердя. Правий шлуночок. Лівий шлуночок. Кров, що надходить до нижньої половини тіла. Нижня порожниста вена несе кров з нижньої половини тіла. Уільям Гарвей, 1578-1657. Англійський лікар, який довів, що кров циркулює або тече в судинах, артеріях чи венах, тільки в одному напрямі.